Я пішов до сіний, а відчинив надвірні двері. Нікого не було. «Хто тут?» – спитав я, виходячи в холодну темряву. Обережна тінь нечутно посунулася на мене збоку, Мов привид. Я, мимоволі, відстахнувся. «Товари щириця, партія, хоч і невидима, завжди присутня?» «Коли не заперечуєте Миколу Федоровичу, я швиденько, на один моментик, тихо, мови, щириці. Заходьте». «Тільки попереджаю, у мене професор Черкас». «Моє шануваннічко, товаришу професор, прослизнувши поперед мене, у Леслеву закланявся незваний гість. Перепрошую, що завадив ученій бесіді, але я швиденько, я до Миколи Федоровича в одній справі. Ви ж не заперечуєте Миколе Федоровичу?» «Може, ви роздягнетесь. Спитав я не дуже привітно, бо вже побачив, як видимається під полою Бекеші сумнозвісний щирицин Грузбух, і, не маючи сумніву, що партійний вожак знову вигадав якусь халепу нам на голову. Щоправда, коли поглянути на це філософськи, Платон, скажімо, і все прекрасно називав халепою, або по-грецьки халепа означає труднощі. А в нас на станції це всього-навсього нікчем не щириця і більше нічого. Я на секундочку заквапився щириця, як оком змигнути, коли не заперечуєте. Уважаєш, ж, Микола Федоровичу, мається большая совєтська енциклопедія? Не ви бачите її на тих полицях. Міг би я зазирнути у п'ятий том. Щариці і енциклопедія. Це вже ставало цікаво. Я підійшов до полиць, взяв тяжкий синій фоліант із золотистою цифрою 5 на корінці, подав щириці. «Будь ласка, може висядати? Незручно ж». «Нічого-нічого, я швиденько і чепурненько. Отут біля столу, коли не заперечуватимете». «Отак і отакечки, гарненько і чепурненько. Значить так, розгортаємо і читаємо. Главний редактор Вавілов». У чорній рамці значить вмер, не відповідає ні за що. Том значить п'ять. Червова цифра від слова березина до слова ботокуди. Все ясно. Хоч слова незрозумілі. Перегортаємо сторінку, читаємо том, підписан в печаті. Пі 19.9.1950 г. Бачите, Миколай Федоровича, не ми ж його підписували? Щириця торжествував, що не він підписував до друку п'ятий том енциклопедії, а я дивився на цього жалюгідного чоловіка і не міг збагнути, з якої речі він так радіє. Тепер як? Порядков далі на томом щириці. Тепер знаходимо сторінку 21, а також 22, 23 і 24. Само знайшлося гарненькою чи порненькою. Він розгорнув том на вказаній сторінці. Цілу сторінку займав якийсь портрет, витриманий у коричнуватій гамі. Блиснула широка лисина, блиснуло пенсне. Гидкий качинний ніс, мов би, ожив і підозріло нюхав нашу кімнату, але щериця мерщий вихопив з-під бекеші свого розбуха і ляпнув ним просто на той лисину і на той ніс. А тоді з вправністю фокусника не знати, звідки видобув великі кравецькі ножиці і швидко зачикав по тому портрету, притискуючи його розбухом. «Що ви робите?» – підскочив я до щириці, «Хто вам дозволяв псувати мені енциклопедію?» «Я вилучаю звідти портрет кривавого Ката Берії», – урочисто заявив Щериця. «Портрет, а також підлабузницьку статтю про цього мерзенного наймета агента імперіалістичних розвідок. Партія не може дозволити, щоб присутність цього запеклого ворога псувала большую совєтську енциклопедію, найпередовішу енциклопедію в світі. Натомість ви маєте прислані вам з Москви нові сторінки». Так само вправно і непростежувано швидко він висмикнув з розбуха великий конверт, дістав звідти два затруковані аркушики, а портрет Берії і статтю про нього.